ما بقى الله والحديث محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم باب العلم قبل القول والعمل يقول عز وجل تعلم انه لا اله الا الله فبعد ما استربت في القلب بين دي علمي اهتمام دومې تمام چې د توحید نه علم مخکې کو فعلاً رستا نه خدای یاهین الله خو د الباب تقسیم کو چې د ترجمه الباب حکم دی بولې دګ کریم پیاد را شي په مایند ترې مطلب واه او مترجمه وکي دي او ذا لاي د تصديقم او جنريش ترجمه مطلب کې اول العلم قبل القول وعل او دین جوچره ان ان العلماء زين جوچرے العلم بالتعلم العلم بالتعلم انما العلم بالتعلم مثلا ذلك علم جدوان جو علم اهم شيء او ذا اهم شيء بالطالع حشري دا علم بالتعلم الحسريي، وإنه يتعلم اهتمامه. في المقصد، هذا علم، هذا عمل، هذا قول توقف العلم القليل. حتى في التوحيد منه، في إقرار التوحيد منه، مقدم كل انو کتاب سره د بابي سابقه رابت د سکول پيښ یي یوه دي مهتمان شما ظاہر اعتراض را دي اعتراض را دي چې غیرم قول عملنه مخه حتی چې توكيدنه مخه شو ټول علم نه ناکه به توحید ایمان هم نه یو علم موقوف علیه شه د توحید د یاقاله توحید چې موقوف علیه نه یی موقوف د کوم علم شو نو دا یی نو اته مې توحید نشه یی یاقاله توحید شو غیر مسلمانین شو انسان د یوه چا دور هم راځي چې پرېږدي کې بېمانه نه تل کړې نن په انسان کې رینو دا خبره نه دلته زمانی دي نه مکانی دي نه عقلی دي نه تدریږي ورکړه خبره دلته خبره کې شرافت دي تعریف می څنګه کوم خبر او د مقصد دا دی کو عمل له قول دې د دې شرافت کې دی د په علم ماریکت دی او مقصد هم دا دی چې هم ته ترنید کو د ایمان د عمل د قول اقا علم معرفه تلك او غرض تعريف علم اهتمام لدين دي, علم دي. شرافة مرتبه دي علم دي او تنبيه ذا شلال لسانه تعالى ضمنه شرفه مرتبه علم معرفه ذكرنا ور دې عمل وکړه دا کا شجار به دا سماره مجوړېږي دا شي هغه خدای جنا امام رحي فای او مالک رحم ټول مشغلون عندي د ادم مشغلينا ترجیح او عبادت پرې کوي عادت دا تول شعبه اعاق ولموقوف دی و سیاسات دی ورپس موقوف دی و جعاد دی, دی،, دی، لنپور موقوف دی امام شاکیر احمد بن حنبل چده ده جعاد شعبه ده خریده ماتر جملهو که وصمتواجیش. و دی باکتی دلائیل ماتر جملهو لشتی و دی که دو تعلقات دی اول جو صدا چی علم قبل القول والعمل دی. دی در تعلقات دی دویم جو صدا علم بتعلم بتعلمه هذا هو درایید کی اول عالم ان شه <شي> قول دلائل ایلالا دیقار تجینا علم آل محتشو سورة محمد نظر سمع ایدنا او پداری کبیر را دیو وستغبیر نظم بکا دیکی عمل تیشارلہ فعلم أنه لا إله إلا الله إقرار تيشارك أو إستغفار ذنك رجيلا عمل تيشارك العلماء هم ورثة الأنبياء ورثة العلم ما نأخذه أخذ الحجن وعفر دائم جولدين دائم دليم ترجمت الواب سے رب الجل کل بہند علماء دا شرافت چرے دادے علم پواجدے دا سفقد دو دماؤ دادے علم پواجدے دا, دا, پو دا حریث تترمیزی دے دیم جیل اونوی سبحقی دا حریث مصبوط دے ما <مع> جامده حدیث اکرده بابا خدل اولماکی ایم ان حبان امز اکرده اول جن دو صوا ناحتکی اولما اولما مرادی شاقه هم علم بعمر الله هم علم بالله عالم بالله ماقدرې چاته مې علم اړي عالم بالله ماقدرې چې دا غلل له سره تړاو ټی کوي وقدرې معمدوي دريم تدريو او ما سره په طریقه نه توګه طریقا جننه 발ي مستقل دلیل وي ظاهره ده چې دا سبقا ده دا ان ترمزي دي کرکړلې کا مکانه حوالہ معنی څو علم کی تلقي علامسان کي دته لا ده جنت دا علما هم دا مرحبا شولان بلزيد انما يحصل الله من عباد الرمان كتاب الله دي سورى باتين دام دليل يا ولفر دي, دي قبل القول والعمل دي مرادري علماونا ولما الى الشقين مرادي جنا باقل ما يسئ نمروركي امل <سؤال> چه دې هغه کې مايوس شي او دې ته تسلي ورکاي چې مغرور شي او دې ته تنبيه د یو نقاشاني چې مايوس لا ته تسلي ورکاي مغرور لا تنبيه ورکاي مايوس لا تسلي په صبر استقامت ورکاي مغرور لا تنبيه ورکاي شکر باندې براو اوكي يا ماما هذول ما يرتقينهم دقه ولذكيين اذا غيظا حسدي يعقلها اهل العالمين نبوئی په د امثله او باندې لیکنا لري د پی پی انکبوت کې د رسره حمایت ده په تاولګه درنه چې د امثله او معرفت اهم شې دي او د امثله او معرفت نتیګيږي وجدا ذلك بالمستودع دي ما فولاد محسوس كي شيء معقولي خدا معقولات جاءت محسوسي الله كن كثراه فئن لم تكن تراه فان الذرائق وقال لو كنا نسمع و ناقلو ما كنا كا صحابي سرير لا بالدل إليه قبل العمل دي, دي سورة موت للعصام عياتي هو الذي خلقه عمال كريدي, كريدي عمال أقوال كريدي الذي خلقه فقال نشدو و اضعیبه کامت کرمانکی لو کننا ناسم و ناقلو کاش چه زمان عدم تقدیدیوه یا تحقیقیوه کچ علموه بیو ناسم و اوچه بلنواری داریج من تقلیدشو و ناقلو زان پور کی داریج او و ارمان که پا قیامت که ده علم معرفات که ارمان باقی والحل یستوی اللذین یعلمون والذین یعلمون صورت زمر کی نحمایات ته دام دلیل ده چه علم قبل القول والعمل ده بے مطالق ده یعلمون نین دکر حل یستوی فهو سبعان دي. فطولك إذا لدينا علم هذا دع أعلاده، أولاده، دع أعلاده، هل قسم علمتي بي دعايا فجلت بي. أربطة أكبرت في مقابلاته، قال الله وقال فصولك علمشي و يعلمنا هوlà، و يعلم في الجهال. وبعد ذلك، وعبنا أيضا، والدمстрت مثل زر المبانا، هؤلاء علم savaوات سير القول الأولى. على النبي صلى الله وسلم يريد الله ده شانا فق في دلتا تاج نقل ك ارستم موسنيف عليه رحمت پر ایماندی باب ذكر ي من يريد الله ده شانا فق في الدين دال سن باب غوري أضيب ومسرجم لهكي موصولاً نخلق لدي سمعت النبي صلى <صلحة>. الله مع يقول من يدد الله بخيراً في الدين نبداً نبي صلى الله عليه وسلم في قبل الإقرار والعمل دي. له حدیث تحقیق ان شاء الله مبحث کې کوو. دا غوږ دی تحقیق کوو. انما رجل بالتعلم دې جو شروع شه هر علم قبل عمل اول ول عمل شه مداایل به اذام په تعلم معنی حثله وکړو چاته مرتبه حاصل وغوړې نو تعلیم تعلم له وغاړ ورکې دا یوز ترجمه مطلبات چي دا ما نه د حدیثا یو یوز دې د حدیث دا خو معنی نقل کړی دا فأبراني ذا حديث مع أبينا عقلكرة مصفحا يأيها الناصر تعلموا فإن العلم يتعلم والفقه يتفقه فإن العلم يتعلم والفقه يتفقه ومن يرد الله بحيلا يتفقه في الدين موسنا دی بازار کم داشته او ابن مسعود نموکوف نا ام ناکل کشوه دی. ها سرای پا دی پا مقتد کوی یغلی باین دی مقتدی. وقال ابو ذر دا د وژندنه بيزري فرهيده يالله طالم راته د دې تا رقم د دې ته چې تعليم تعلم واجباري چې تعليم تعلم جاري ني نو په مګ چازه ابو ذر فاری دار تابرحانی مکونو نقل کړی حایڅې داندې چبو زرې فاری دې الله تعالی ته خلقو ته رحم کوو یو خړی راغې د ابو ذر فاری دې الله کې زنیانا پیره خوتی وو خلکو ته به تفقین دې خبرې کاو تر سړی راغې د ټی وی تو رینه هم نه کړ شو خا بهم پرګې خلکو د دینه دي عمره رزي الله تعالی او اسمان رزي الله تعالی او منه کړهو کړهږه ته غوډ او دغه فاریدي شېتي ارایه راسي مان تعالیه په معنا توګه دا چې دا خبره کوي د یوین کو تاسو سوراکاتی کې لرياله زما پر پره ستوا شامله قفاهم ثم ذننته دما دغمانی چن یو فلک کلمتان تزونه چې کوله شمه خبره سمعه او رسول الله صنم بل تر سوله شمه محكه دینا هیچی تاوصو کما بانده دا خبره قینو لانفظتهو محكه دینا هیچی روزه دیت تولینا بز دا خبر رسومت موز که دا خوصا بزرع افاری رضی اللہ تعالوه دوم را احتمام کو تتعالیم و تعلوم سرقت كولتا تيارو خد التعليم تعليم أو دتعلم صلصة نبلي خدران تبراني دام موصولا نقل قراريسا بالدليل ليبلغ شاهد الغائبا دام دليل جديد اعلن پتعالیم سره و تعلیم مدشکی کتاب صداحجیرین غیبین تولو سوئیم تا حدیث کتاب الحقی دو سوا تضور دشمال صفحه کی موسانیت موصولا نقل کرده ایک هزار سر سب و ات لمبه حدیث تی اسطلال تی استدلالتنا باين دي غده حصريك دي فويهي سيدا حاضر غاية رسولي دي دا تعليم تعلم دي <تصفيق> وقال ابن كونوا ربانينا حقماء علماء فقهاء ربانین شیح حقما شیح علماء شیح فقهاء شیح اوید کیجئے چه ربانین حاکسته ی ربنات شیح خلق و تدبیت کے پسغاد العلم قبل کباری ولیکن ورته اعلٰی ایمان کې رزي یو قامت آیات کې او موسنی پدې رحمت کو سادیم دې تل کړې دې به دې ته د منوي دېم چې پر خداه او داکین کو نور بانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون ربانی جوړ شي په تعلیم د کتاب او په تعلیم د اپدرس قرآن باندې د هرکو مختلف سوچونه او فکرونه لکهنه اسه راځي دا امام د متن د کتاب الله باندې راځي او دا چیرې راځي چې انسان دماغ کار نه کوي سکای نو اصله محسوته نه او سوده ربطانه به پکړدار چورا چون كون ربيين پقا رباني د دې په جوه کې شوړي د دې تزيادته تاکید لپاره دی او دایب نون داسې دی تاکید د پرړه په تفصيل کې تمنيا باسويه فقماء علماء فقهاء اگر چوشتا مارتے وي ذکر کرے دا فقماء اسی تربیت ناور چغال علم او بیک بار وخی واڑ علم بے نداولنا خو علم خي بې ورورو فقيه شي بې ورورو حکيم شي کې حکيم شه نو د علم سترات ده تعلقي قلبي فراست همږي وکمه هغه چوکي كالله <مشال> إلي حكمات ورقائي هذه حكمات معنى سمحك أمشوذي ابن مسعود وهي حكمات ومعرفت لناسيح منصوخ لابن عباس وي. وابن مسعود نفس معرفته قرآن توي یا قول همدې چې علوم نه و معلومات نام حکمت دې ابو العالیہ قام دوه توې خطا دمدغه قول ابو نجیع دې ته حکمت وې ورهم بدین حسن ديتا حكمه ہوئی خشیت رہی یہ خطبہ ربیعہ دیتا حکمت فهم دینی فهم اور ہم عالم من يعمل دیتا مت حکمت مختلف اقوان او در پینڈے شیح رحم اللہ خول چرے اغا جامیب و اوہوی ہر چیز کو اپنے موقع پر صحیح سمتنا ہرا خبرہ پر خوز زیمانی سے ہی پیجاندر اور بیاغ شانت اعمال کو منت ربانی آدم بلا کئی حوکم چی ربی یون رجی سورتی عمران کی یہ اس رشوق خمایت کی اغه په معنا د کوماته حسني وېشي وي له منافقان او په بلګا نه پرمېږه لګا نه خېلی او پر صدره به وخت تیر کړو چې مونږ به کا خالی سره یو ګټه به لري ګټه نوښته دا خیرات به په طن ديږي دښتوي دا وینات دا که راځي چې تل خپل قرآن باندې صحیح شي او زه بل څوم مهنته شي او طرفد په قرآن باندې شي به اي سايت ترا ایکیتا نفس معرفت یو کما معرفت د او حکمت دې ثلاثه معارف دا شی وو د فقونه راپ هدف معنی هم سره پیږي چې دا مثبت راغي او دې رفع د قداته حالات حاجر وکي چې الله چلا حکمت ورکل دې او ادم رسو فل الله ورکل دې نو په دې خو پیږي چې حالات او محترم اترکو روان دي ولې هغه ته همغه لیکي خبر عدالت او چه د هغه اثر پرځي کې ظاهر شفاء خبره کول فقار دي خدای دې وداله دا حضرات اکثر پر دې کې موجودي او خبره ووري سوال یوټوب دی یو کار یې بیا نکړه دا غاذر او د خرقه څخه کړو به بل کلاماته کثانې چې دا غاخه نیو د شوهه ما څنګه ویلې شوه چې ګور ما خپل غاز دا څه غاړي او زوړی دي ما خیتو ته غاذرونه کړو خرقه ته سمون باندې باندې وای کمن مالاغه خبره پکې مې کوښلا خبره اس کوم حتی در کا تیر دا د حقای چې زاداله کی مزاج کې کوشش معلوم کړي او هم په یوه چې خراب په نفسیاتوري دي چې معلوم کو د کسانو مزاج معلوم کو نو احد لاندې کوي یار دې کسانو مه زاج مهنت کوي چې معافسه کوي او یار تاسو کې چې مه زاج نموه په سکيږي نو هغه کوشش کوي چې هغه به په عامه طریقه وګوري نه دغه بشر نه کوي خو خړې به په کینې شوق به کوي یا سورې ورنکي بیره پرېدي على خی می زاجی معلوم کړئ د زې مزاج زاجی معلوم کړئ کله تو ورته خیال کړ دا سایه سورې ګریګاری او پای بتا زاده ول دا ساده می د معرفت پرې او راشه په حالات برابر کا فرقات صحیح کا او بریه خبره مکوه ناغه مغروضه شنه بے دیوたり ماحول څنګه کړی او یا خصوصي کړی په دي باندې خو عظيم هرڅه کیږي ورنا ملتبه کیږي مکhala کیږي مختلف حالت ملګري شي د دیو جنا نن تبا کما خبره پټه پنا نه دا ښکارې نه شه کوله پټه مکوا او مجبوری د مجدري او چې څوک کولی شي هغه پټه کوي او سیخ خیر جور شاه د ملک او د مذهب او د ندی باندې یې څنګه کوشش کوي چې ملکي تخریب کړي شي حکومت د خپلواني ناغیله ومقدی تخریب نور کوي کوي او سواه باندې بابو ما کان لیسو هم يتخاول بالمرت ودالم ک لا یفرو تدیم مطلب تو هم توجیشی اول الفاظ منحوز کئ کانا اې سمن سم نبی اسلام دی او يتخاول هم د مرضتې طرح خبره بتایو د موقعت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> باندې خبر د کانه دی کان سفری سموسته خبره زمړه مضاپندې دې ماډ پارا تهول څه ته وي د شی خبره غسل دې اتمام کول دغه پر مناسب زمان مکان او نېګړاني پکار ده عنوان ده کتاب طرف افارده هر ده او کمو عزت و علم بکر صراحة تن جکردی او هم با زونده تت اختلافیات کنش دی او پا دیکر دیت ایشاره غراز چوب معالیم ده افارده هر دی څخه متعلین دغه په کښول کوښشکي معالم د فراده نه دی په کار تا دیر بیان کی او ډېری خبري وکړي ختیځه فراده پکې دي چې د ملک مراد معلوم کی اسباب معلوم کی بلند تر کو باندې دغې اېثا او د حکما واخله همدغه طریقه ده چې خبره پچا دومره نه د غمای چې خلک د انکی په دغه علیم بسو کې تیر او کتلوري پیوس چې دسه بڑا رخي لګ ان دسه او بطحال <تصالح> رغسته او احقه تا سامین که دیده آوهی مثال د چلوی او دا چهلی موذکره او تیس او دانو چین و شایتی او دا او دا تیس هم غایتی پی پیکیل اکده حدیث دیده دا سی خلک و بارکی د دشوید تیار او ارو تیوس سوا پره بانده ای چه ماتوی او سامین سوار دن زه راځم کومه خیره سم یاشتغل کې او خانو اخرې کانګرس جوو دغه قرباني کوله د انګريزانو پر اسلوګي به په انډوانو ف اتحاد ګاندی سر پاچا خان د اتحاد او ناغه په کوره وایي چې باچا امام زمقطدیو ما چې ګاندی امام شو وزان لني تړما وا چای مہم زمقطیونه چې ګاندی امام شو تاسو درې شپښوري ها دا راو چې موږ د سږي د تیرټه کار نو او ساته پنځه پنځه امامان کلو زغې ودا چې وی د خیر سي کما کې او کترې یوس هغې سامین دې د شاهوند کې دیبم غا من غا خپل ساده طریقہ خپل مو تقریر دا د چانل اخره مو تشلو کوم ته یادونه خو غفریږي کوم تکوین خوای خدایو طریقہ کار رم هي چې تحریک ما سوچلو کم د سنګي د غیکې د د چیټور کوی شاعرانو کای چې دا کاڅه چګړ نو وای زمنګ نهای چې کوم ده نو دا تقریر خرابایې یني نو دا تقریر خو به د خلکو قابل نه وي او زموږه تقریر څه د نو تاسو څه تقریریا دی خوای چې به د حکمتي او قلم خوځوي کنه دا نور وښیینه تا په څښو کې خومګه چې به د ښارې شو دا خو د تقریر اعتماد شي خلک څه کوي تقریری لیکي دا اساسي او وي تحریک تیره کا پوسړی کا آ چې مړانه یو تا کاغذ او یو قلم تاسو نه شي پیدا کوله چې شوکه شو تاسو نه نه کاری او د خلکو راوړه خو جدات قید هم دیو ذهن د خلکو کې دا کې نه وایي او چلوه تل هغه یو یو د د لیکه کا یاده تیر کړو هم مجراتی غطا شکر یو تاسو خو دې اجز در کې دیم بڑا پنجابۍ نو شره کړم خو اسی تبایو شیدا خو غټه خبره ده چې دا تخلیکد لیکي او دا خلقی عدی او دا باور دي تیرې کپې شوې تاسو مونږ یې کاځ تاسو ورګه تاسو لوکي کاغذونو پرتابوي یاشه ها قلم نه دا په دې چې داس نه کوي تو سټایلی په دې ان کې ګونځي شیو کوي خدای اوس لګې نه ته تایلې حالات ازګار کا مطمئنی کا سبق ته راغیب کا دیوینه اکثر ز پباس باندې بسکومه ز مې را یو دین خدای شيور شو چې دیووسې ما غې بخيږي خو جنې پکې دا شي چې هغه عدد اټلاق بصری ته موږ نو ګورې زموږ خدای ته کې ینه کوم مناسب وړاندې چې وایي چې بس ته صحیح خدا راوال دا تاریخ زمونږ د مشران و مردانی شیخ د الله محترم ته چې تاریخ ته شرقایته نه پیرا شیخ کتاب یې پونک کوه را کو نه شیراو په نه کې راوړ تاریخ یې ورسره دغه او تیر قاوته طالب تو صاحبو سبقو به سراغ تیلو هداک پدې طرف مزه به مغزا پدې کو سملا تالیف خارختی چې کوم شنه منیکه دا وږي کال دی طالب کو ستلو به سراغه پر اسلو هفته پر سبق متره استاد سره کوینه وستاسو هغه پیښې نو چې مونږ نه پیښې نه چې دا توجو کې نه دا به توجو د خصوصنګ نه دا موږ یې نه قوم نيم په دې کڅه داړه ما دلته دا کولعلان دا مګېږي یا چه ما دا سوچ که چهره پا دیمانگو چه سره گزارو که پا یو گزارو ریسون بایچه اگر اسم آغازه اینس که هانا اخشادا اگر اصلاح تا دیخو خوما تا تنگیلی شماکوا بیع کلان راو گفتا اگر دالک با یو گزارو که چه سو منگی مارکز با لیپیش در کمان شاپورت شیده اللہ مارکتت نشکی نمانکو بیانو نبا کلپا بندی و لگو در اکرو نامه کوم او تاسو کتابونه لري هغه په دینسياتي فېزم چې دا و څو خطيب جوړيږي دا څنګه به حال په جوړي خطاवत په لیکن دومره خونه دې په کار چې اعلان په صورت تلوي او وي اته حديث ته مترجم له ومتويش او الحديث دې دې مصحود دې سوقها تظاهر و يتقوّلنا بالموعدات و خبر جيزي توجيّد و نور مخادج برا محشي دكر كريدي سند جدي واضحة حالات تبغورا حالات تبغورا حالات تبغورا بغطة ما د ام حدیث دانس رضی الله تعالی او دی یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنترو دګه دې په اشاره راځي چې د استاده پارا روح په شاده نه دي په کار مقریده پارا علمي روح چې دې دانې په کار ورکی کوشش کول غواړي چې سمرا پاتان ته هماندی دا راخې د دا تفصيل زما شری په خبره راکو شي لکه علمي روغ اور ډول کړي هغه د دې په کار زکات له ماڼه ته را جوړي او خپل زکاوت او فطانت هم زيتو نه دې په کار خو غره زنی وخت میمبا به تنظیم خلک ذکر کوي دنیوکه خپل کمزوري سره خلک ذکر کی شاه پور شه خالد رحمت خدا خاصاتو خپل کمزوري به ذکر کاو او پاین پیر شه دا تیرې کوا چې هغه ترغیب ذکر کاو موږ مشران کې دې دود د ترغیې ته ییوه خاصاتو شاه پور شه ولو پاین پیر او رسم شه کې داخستل نو خالی ساده تحقیقات او یو مجوعات نخند نه یړه لګ کله کله به څخه درې دې په اوګه حاوان دې راخوړې دې په نور خالصه مړي سره تحقیق وا یو ټیکه پرې به وختو لګي او سره ته راایي ځم خوشاپور شیخو 25 شیخ علي رحمت ډونی کې د طریقو او پنځه شیخ باندې دا غالب چې طالبانو ته تلقین دی همت کی اې دا غالبو دا به او الله حضره او کرم او کرم حتى تاسو ورته دوه تیری او ما دا غاړه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه او معلومات تنظیم اوقات اووقات او کوي بلله موو ځانله تنظیمی اوقاات ويته درو ت دپاره ځانله تنظیم اوقااتي مشران د نه تعدید په س کوي پر تن ملوقات کتاب لرم سره به ظاهر دے د مې باب سره ظاهر دی شارم د تدا چې د تنظین اوقات احتکمان په کار دی۔ تنظیم الاخقار چره دا ببیداعت کامره جی بیداعت چره دی احداث سطح دیون کیا جی راسم الاجات پر خادهی کرا جی پدی ملکون کی خادو کې جتکی کی تا راسم الرواج کی دیدام خلاف سنت دی خر راسم الرواج دی مرو کی جتکی کی دا ببیداعت کرا جی دا عبادت گنی عام امور چره دا خدعو در سره وروازه دا خدعو د مونږه سره اړیکه نشته دا په مصالح مصلو کې دی څوک ثاني راته ووهه یا و چیرې د دې نور مخاراج مسجد کې کل کېږي عبد الله لمشهود مرعد ذاك وك الناس كل خمسة خميس فقال الهدود أكثر إذا يزيد معه أنك يا أبا عبد الرحمن لو أجدت أنك ذكاتنا كله منه قال أما يمنعني من ذلك أن أكره إني أكره ذنحكم أنهم منكم من كي يتعصب عن ذا أغمهم أو إني أتخولكم تصور خبرګيري په نسيت کومه ټيم درغورما رسول الله سماي يتاخولنا بها دا وي دې بون په منځبو يرام ځاي با ثوقت خلق د مقرب د بيان کوم چی صفات کوي الله جنه نشانو چې ورکی د چا په صفات باندې دا غنا څرګنکي د چا چې استقامت نه وي نا غاده اوریدونکو دا خبرونه غلط اثر ورکړي به داخله قوم د نسیا ته ماهيري پری شنو لکی داخله چونو صرف دلته ما مخسو کله چې نا کو باک طالبات چې څه چې داس کې نمور قران تناسلو دا به مغرور شي دا یې نه کوي کله به اسیا نا ثوا درخه خل دې چې را تو خلل ما بیان یي دا کوم لیکن کم چې فقاهای یا غپي چې دې نه ځني یوريږي دا زریعه تنزل او درخه نه دا لاګي دې دې نه ځان ساتي اګه کم چې د احتیاط طریقې کوي پیغام مې پټمنجام مې او نه دا چې په صفات څه کې دا چې په غیبت څه کې او دو وتفقی سړې په صفات او په غیبت کې په واکې د وتفقی یو څه کوم نه نه زنان چې دا انسان له رښتې لري کوي او د دې نخصيات او د سخت تجربې یو یو چې دی غونډه کې دی او وروه وروستا ما نه یې غوړ په یکم د نوومبر کې موبایل مال دا څنګه وای دلته صالحاندی دا هیده ستین کې نو کوه سره تعلق راغی ما قیماتي یې اندیږي هغه دکان ما هم پیهندیږي به دا غجن او خطر د پیخانه کې زموږ سم د ټیګ زیودا پښتو تدریږيږي وی دا غجن او زرم یې کړی دي او دو چې ما تمالون او تواز وکم او چې ما له پ راول چې د سلو دومره ډیې په کرهيږي که نه ما خ د خ سا دا چل یو دا یو د پوتانان چې کله مولا په سرئ د مولاپ شروع کې اشاری او تعریده شروع کې د مولا په موسیبت تخته کې. او اغله د خټو خکره او د برغې ل <سؤال> کوې ک دي او دی و چې نه ظ معو دا خکره م لقي <سؤال> وي خو چې کله زی ته وورېته ورو غلی ک و د غ دغمولا کارو د سووف ص د الله رحم د و سوکه و د دته ویل م کو او دا افه او دا خلک اسمیل تاریخ دی مع دا چې تاریخ نهی کتلې دا غوډه تباره خود دې دوه په خونا یو میتاو د علاقي ملک کار په اول میتاو سره څنګه په یو د کې نا سو یو قصو د خلیدرو ناګه عنا د تو صمد شیخ کوسی وکلمال غار کې فزو ته تو سره څه څه کوي چې میتل تو صمد د صمد مول ده چې خود ته خبر شما اس باندې سر شو ویلی شو علامه دې ته سر ورکړم هرګ ته سپاس دې چاکه ته تاسو به څه ویلې نه ښه اول موږ عندنا خبري اورېد خپې وځي کې ناس د دې منواله څه څه پته کوم مزه دا چې خبره ده دې چې پاغه څه شو کنه او ما ته دا څه درو اورې شنو مزه یې غار خلا کوم ا زه طالبان مو ټکدين دي من په یو خبر باندې مخ ته مخه پریشان شو د دې اتحادګي او مهاجر باندې خفګ دې او دا په تنټرک مجتهد زه تاسو ته ورخصنه نشم لري چې په څه خبره یم به کې مخ درای چې ډېر څه له کده خبرې راولم هغه ماخ تراله دغه حضرات ما دا څنګه وویل د دې په واسه ما په ځان سورېدل ما نه خبر شو الله اکبر خدای دا زه به خبرو څنګه په دیروځو په دې میګلی ها خو په مسو باندې دیروځ لنتا سره نشم هغه یو ري مې چې په هماره سامسونګو دا راشاله خان هغه کتابل څه وړي کنن نه هغه خپل کاغذ خپل خاطر دونه یو شو دره محکم شو دغه ته کو رحمت الله له دا چې فقه و حكيم و صاحب من دو بند دن قربانه ولیشو و دا الله دن د قربانه ولیشو دو بند نشق قربانه بند بند محبت کنا شا سیب اتداجو عمرت بیاغتلی شو بند نگلی که او خام حدا و خلت شا سیب دفرین احمدتنا مقابلی ترولیشت اقبال تاوتیو پتا عمرت بیاغتا غوی شوده صاحب کو څوک ځان دي انمت غورځي نو دی غورځي خو موږ د ترټه دي پولیس راټول نه پون پون جوړي ته موږ 30 دی هغه جنت ته <toys> پولیس موږ ته غورځي دغه څنګه متل اخی ما خبره سپتنه کړ په پنه مینه کړه